På winningtemp.com Du lytter til Radio 24-7 Den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æløer Med Jarl Kortua Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua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 1939. Nazisterne de førte dog ikke kun krig mod, mod lande, men førte en racistisk udryddelseskrig mod hele befolkninger, mænd, kvinder og børn, jøder, romærer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, religiøse mindretal, homoseksuelle og alle andre, der ikke passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab. Efter krigen så blev nazisterne dømt for forbrydelser mod menneskeheden og deres organisationer, såsom SS, stemplede som forbrydorganisationer.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 I den programrække, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsløer, har sat mig for at dykke ned i nogle af de mange historier og skæbende fortællinger, der i disse år udgives i bogform om 2. verdenskrig. I sweet has seen to be yet no to thoughts at vi hører her, at den ser i besættelsesårene ser berømte og populære sanger Axel Schøtz, som her synger et af de smukkeste fæderlandssange, nemlig H.C. Andersens i Danmark er jeg født. Og ingen steder er danske fæderlandssange så populære som i Sønderjylland, som omvendt at de fleste af landstjenens indbyggere i 1940 faktisk slet ikke var født i Danmark men i Tyskland, som landsdelen hørte under i perioden 1864 frem til genforeningen i 1920. Og faktisk så følte op mod en fjerdedel del af indbyggerne sig som tyske Nordslesviger, der nu ved skæbnens ukunst var kommet væk fra det tyske rige. Opdelingen i sindet og sindet bliver tydeligere i årene op mod 2. verdenskrig, hvor en stor del af det tyske mindretal kræver at komme heim ins Reich. Nu skal jeg byde velkommen til dig, Hans Boll Johansen. Du er doktor Phil i fransk litteratur og forfatter til bogen Danskerpark og Tyskerpak, de danske og de tyske i Sønderjylland og hvordan de hver for sig oplevede krigen. Hans, du startede i, i skole i den sønderjyske by Rå under krigen, og voksede op i landsdelen i årene efter krigen. Hans, hvorfor har du skrevet på? Fordi jeg var øh, fascineret af netop det, du lige har beskrevet, øh, relationerne mellem de to folkegrupper, der så var dominerende i Sønderjylland, de danske og de tyske. Og det fascinerende, når man ser på det i bagspejlet. Øh, der kan skrues op og ned for sådan nogle øh, modsætninger efterhånden, som tiden går. Modsætningerne var voldsomme øh, under 2. Øh, verdenskrig. I dag er det, går det betydeligt mere fredsomt til. Men øh, det, der er det interessante, er, at hver gang der bliver begået et overgreb fra den ene eller den anden side, så blusser modsætningerne op igen. Det skete for eksempel, da Danmark blev militært besat af Hitlers tropper den 1. april 1940, min generation kan lige nøjagtigt huske den 9. april og besættelsen. Når jeg begyndte at skrive den bog, var det nok, fordi jeg kom til at tænke på, at vi var den sidste generation, der har oplevet. Hvornår er du født? Jeg er født i 36. Så du har været en lille skoledreng under lille skoledreng under krigen. Men du har jo valgt at kalde bogen for tyskerpak og danskerpak. Var det det, man kaldte hinanden? Ja, altså det, det er jo netop et eksempel på, at øh, altså når modsætningerne skærpes ekstremt på grund af det ydertryk, altså så begynder man også som børn øh, altså at fare hoved på hinanden, så at sige, ikke, vi, vi, og det var det, vi råbte af hinanden. Vi havde sådan nogle, nogle smædevers, som vi råbte, tyskepak med kneblånak og i han af land. Kan du prøve at oversætte det til rigestandsen? <laughs> ja, det betyder... Det er, det er sådan set næsten lige meget, hvad det betyder, fordi meningen er, at det skal, for det første skal det rime et smadeværelse, og for det andet skal det fornærme. Og herudajlaren, det betyder jo skridt ud af landet. Skrid, skridt ud af landet, ja. ja. Og, og tyske pakk, der ligger der allerede i, i jordet, at det, at det er fornærmende, ikke? og så skal det ikke rime på et eller andet. Det er så nakk, altså tysker pak med kniblen på nakken. De tyskere, der er, eller det, er det tyske mindretal, du, du tilhører jo faktisk, du har jo lidt anden baggrund, fordi du er jo ikke sønderjyde af fødsel, men du vokser jo op øh, selvfølgelig blandt danske og tyske. tysk danskere, alle er jo danskere her, det skal vi jo understrege, øh, i, i, øh, i området. Ja. Jeg kommer fra, kan man godt sige. Jeg, selvom jeg er født dernede, så betragtes jeg altså sønderjyderne som en, der kommer fra, fordi mine forældre ikke jeg er født dernede. Jeg er født dernede, men øhm, mine forældre er ikke. Det vil sige, jeg er anden generations indvandrer. Men du voksede op i landsdelen den, der, øh, i, i årene efter krigen, og på et tidspunkt så kommer du jo også i gymnasiet, der, og der møder du. Der går du jo faktisk sammen med en helt række øh, tysk øh, på er det åbenbart statsskole. Ja. ja, og det hænger jo sammen med, at øh, det, det er så at sige en national disciplin. At vi lukker hinandens skoler, øhm, når modsætningerne skærpes, og når vi kan komme af sted med det. Altså 1850 lukkede danskerne de tyske skoler, for der havde vi nemlig vundet krigen. Efter 1864 lukkede tyskerne de danske skoler. Øh, det tog vi meget tungt. Øh, I 1920 fik de lov til at beholde deres, øh, deres privatskoler. Altså de tyske privatskoler. de tyske privatskoler. Men i 1945 lukkede vi dem. Der lukker vi, men de tyske vi lukkede, skoler. Vi de danskerne lukkede de tyske skoler. Og derved kom jeg jo så til at gå i skole med nogen, der kom fra øh, de tyske skoler. Og det skal vi vende tilbage til, for der var jo også en begrundelse for, hvorfor man lukkede de ja, det, tyske ja, skoler. det var det, Men, ja. men, øh, men, men sagen er jo, at øh, når du har skrevet den her bog, som jeg har, jeg har læst med, med stor fornøjelse, så er det jo, at, øh, at mange af dine kilder, det er jo, det er jo tyskere. Yeah. Eller tysk danskere, dansker, skal yeah. vi hellere understrege. Yeah. Altså, altså danskere, som voksede op i tysksindede hjem. Yeah. Og, og, og mange af de ting, som du beskriver, det er jo deres oplevelser af, hvordan de tysksindede oplevede øh, krigen. Fordi det er, øh, synes jeg også, rigtig interessant at og, og, og få, få noget at vide om. Hvordan kom du i kontakt med dem? Ja, altså nu har jeg jo gået i skole med dem, øh, så man skulle tro, at vi sådan set øh, altid havde snakket om det her. Men altså sagen er den, at vi har aldrig har snakket om det. Det er først, da vi øh, mødtes sådan under hyggelige former på københavnske caféer, fordi de fleste af os er jo flyttet til København, at jeg kom til at spørge en af dem øh, ret tilfældigt, øh, har, har jeres fædre siddet, hvor mange af jeres fædre har siddet i øh, forhuslejren? Og forhuslejren for dem, der ikke ved det, hvad er det? Forhuslejren, det er øh, interneringslejr for øh, det, vi kalder landsvigerne. Og det var det, altså, hvor man indsatte mange frihedskæmpere, altså danske frihedskæmper, i frøslevlejren. Der hed den frøslevlejren, ja. Øh, det ligger det samme sted, det er den samme lejr. Der blev ja. den så lige efter krigen omdøbt Om. til, til forhuslejren, og der ja. satte man... Øh, landsviger ind, som det er. Ja, og det, vil, og, det, og det betød jo, at et meget stort antal af øh, nordslaviske mænd i en bestemt alder, midalderne, i den krigsduelige Mellem 20 og 60. Ja. Og det vil sige, at det var op mod en, lidt over 3.000 mennesker, som ja. faktisk kom ja. ind i, i forholdsleje. Ja. Men, men det havde ikke... Og det, og, jeg fornærmer mig jo ikke at sige, at det var i en ret moden alder, I talte om de ting, altså med dine øh, kammerater, som kom ja. fra tysk hjem. For, og det vil sige, at det, det er et spørgsmål, du først stiller efter er det 50 eller 60 år. Ja, 60 år, ikke? Noget i den stil. Og um, hvad svarede de så? Jamen, de svarede ikke noget i første omgang. Men så var der en af dem, der mailede til mig øh, dagen efter, eller to dage efter, øh, hvor han fortalte mig, at jeg har førsten øh, skrevet 150 sider om det her til mine børnebørn. Du må gerne læse det, hvis du vil behandle det fortroligt. Det kan man jo ikke sige, at du har. Nej, det har jeg så ikke, fordi jeg, jeg synes, det var så interessant, øh, det han havde skrevet, så jeg bad ham om, om jeg ikke kunne få lov til at bruge det øh, i, min, i min tekst om de her ting, sådan at vi kunne få belyst, øh, altså for en gang skyld kunne få belyst den danske og den tyske vinkel samtidig. Vi plejer at erindre hver for sig, men her har vi altså øh, prøvet på at, øh, at, at samtænke et af det betyder ikke, at vi kommer til at tænke det samme, men at vi får altså et dobbeltblik på forskellige afgørende begivenheder. Og man må sige, at din, din klassekammerat fra, fra Åben Rås Statsskole, som hedder Uve, ja. øh, han, hans bidrag er jo faktisk ret væsentligt i din bog, så ja, han må vi jo lige øh, øh, huske at sige tak til. Det øh, var jo ja. øh, men, men, øh, men, men, men mens I går i gymnasiet, er det så noget, I taler om? Aldrig. Okay. Det tyske mindretal efter 1920. Altså, der foregår jo en kulturkamp i, i Sønderjylland mellem dansk og tysk. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan man kan se det? Hvordan det, det, det, ligesom, øh, øh, hvordan det, det materialiserer sig? Ja, altså det hænger jo sammen med, at Sønderjylland var tysk fra 1864-1866 øh, til 1920. Det vil sige, at en hel generation øh, har gået i tysk skole. De danske skoler blev lukket. Altså fra 1883 var de alle sammen lukket. Det vil sige, at dem, der boede dernede, og som senere blev voksne dernede, de havde gået i tysk skole. Og det vil jo sige, at de, øh, altså, de tyske af dem følte sig selvfølgelig som tyske og følte, at det, øh, altså, det var en krænkelse, at øh, afstemningen faldt ud, i 1920 faldt ud øh, til, til danskernes fordel. Så hele deres politiske og øh, personlige stræben i øh, mellemkrigstiden og, og, og senere øh, gik ud på, at det må vi have orden på, det der, vi må, vi må have land tilbage, hvor det hører hjemme, det vil sige i det tyske rige. Og der er jo det interessante ved det her, at, at faktisk flere af de store byer som øh, Obro og Sønderborg og, ja, tønder. og Tønder, ja. der var der uh, tysk flertal. Ja. I, I Åben Rå, uh, hvor du selv uh, kommer fra, ja. der var fem, stemte 55 procent uh, for uh, Tyskland i 1920. Så det er jo ikke helt... Uh, det, er, det er jo ret mange mennesker i virkeligheden, ja. som faktisk, altså i stort mindretal, ja. i hvert ja. fald på det her tidspunkt. Uh, nu er spørgsmålet om det. Er, så stort er det ikke i dag, men det var det på ja. det her tidspunkt. Men, men det er jo også i andre sammen. Der er selvfølgelig, at man har sine skoler, men man har jo også sine foreninger, man har også en bank, øh, en tysk bank, i Man har, Man har kreditforeninger, for der, der er også en kamp om jorden. Hvad, hvad går den ud på? Ja, altså kampen om jorden går ud på, at øh, hvis man skal sikre sig, at øh, Sønderjylland bliver tysk, hvis det er det man vil, øh, så skal man selvfølgelig sørge for at købe landet op, så at sige, hvis, hvis man kan slippe sted med det. Og det går alle bestræbelser ud på. I, øhm, altså sådan set i, i tyskertiden allerede, men det retter vi op på i 1920, for det konfiskerer vi simpelthen det, som tyskerne har købt. Så starter kampen bare igen. Altså så meget, desto mere energisk, kan man godt sige, der bliver oprettet en øh, tysk kreditforening. Og sådan. Fuglesang den. Ja, fuglesang. Fugle, ja. Fuglefløjt eller fuglesang. Ja. Øh, er det er en meget intens kamp, eller hvad? Ja, den er meget intens. Øh, altså, hvis jeg skal give et eksempel. Ja. Øh, der er en sag, der hedder Stolli-sagen, så der blev en, en principsag. Altså, det var en... Og det, og det var det, som, som, som tyskerne synes ikke må ske. Altså, der var en tysker, der gik for lidt i Stolli. Og den, der går ind og køber gården, det er en dansker. Og så fandt løs, løs, ikke? i hvert fald set fra det, det tyske mindretals side. Hvad går man så? Så går man øh, altså korporligt til værks. Aha. Øhm, altså man hælder hestemøg i hans brønd. Man kommer pigtrådet i markerne, så er hans øh, såmaskine. Altså cikane? Ja, grov, grov, grov cikane. Og foregår det? Det her det foregår øh, i 30'erne. Men, det, men der er jo også en kulturkamp forstået på den måde, at altså, hvis man er tysksindede, så handler man hos sindet, og sindet handler hos dans. Altså du, du gik et eksempel på, at handle hos den tysksindede slagter, det var utænkeligt. Utenkelig. Selvom han var den bedste. Selvom han var den bedste. Ja, det er de, tyskerne er jo kendt for at lave formidable pølser, men vi kunne ikke handle hos ham alligevel, selvom de var det bedste. Vi var nødt til at handle hos den danske slagter. Det vil sige, man stemte faktisk hver eneste dag, havde man folkeafstemning i... I, for, i en by som åbenråd, det? kan man godt sige, ja. Det lå, så det lå i underbevidstheden. Man, jeg ved ikke, hvor meget man gik og tænkte over det. Men, men, men der er jo der er noget interessant ved det her, også det, omkring det med at være uh, senelæget. Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo en kamp om sjælen, øh, faktisk konstant. Og der siger du, at du nævner nogle eksempler på på, på, på Sønderjyder, eller Nordslesviger, som man også kunne kalde dem, hvor, hvor mange af dem jo, jo, jo, jo nogle gange skifter sin lag. Altså nogle gange i tysk, ja. og nogle i danske, sådan lidt som vinden blæser. Og nogle af dem taler tysk, men føler sig dansk. Og der er, Gud hjælp mig også, nogen, der bruger dansk som et, deres daglige talesprog, men i virkeligheden føler sig tysk. Ja. Det, er jo, det er jo for, for os, der er ja. født på den anden side af Kongeås øh, grænsen. Ret svært at forstå. Ja... Det hænger selvfølgelig i første omgang sammen med, at området er mangesproget. Der er i landsdelen fire sprog, som simpelthen bruges til daglig. Tysk og dansk og platysk og sønderjysk. Og platysk, det er der, når, når, når man siger, morgen for eksempel, som det er den her hilsefraser, som man bruger i Sønderjylland, jamen, den bruger man i stort set hele Nordtyskland, hvor man jo også taler plattysk i hvert fald øh, i gamle gammeldæk, ja. jo. Men. Der har du et eksempel på et øh, plattysk. Ja, men, øh, men en, en talemåde, der bliver udbredt øh, til, hele, til hele landsdelen, ikke? Øh, og så taler man frisisk, som du. Så. Og så taler man frisisk ud i vestpå. Ja, det kommer også i den danske del. Der er en, en større enklave øh, syd for grænsen af, ikke? Okay, men øh, de er der. Vi taler ikke frisisk øh, i i, i Rom, men altså de andre fire sprog var levende. Og, og det betyder jo så, at sproget er ikke helt afgørende, fordi de fleste er flersproget, altså mindst to sprog, meget ofte tre sprog af de der fire. Ikke? Øh, så derfor kan man godt, øh, derfor kan man godt have øh, tysindet som som taler, det gør de jo for fordi de tætter sundhedskring. Men øh, man har mange eksempler på i dag, at øh, man blandt på Duborgskolen, som man ligger syd for grænsen. Som er en dansk-tysk skole? Eller? Som er en dansk-tysk skole, ja. Altså, der er nogen, der er lidt øh, fornærmet over, at det er muligt at komme på den danske skole uden at kunne dansk. Det vil sige, tysk sproget melder sig som dansende ved at melde deres børn ind i den danske skole. Og der er jo også tyske skoler, hvor jeg i, i, i Sønderjylland, hvor man formodet der måske også er nogen, der er danskindet, som måske sender deres ja. øh, børn på den skole, for at de kan blive gode i tysk. Ja, men, men, nemlig, men, ja. men en ting, vi skal tale omkring om Hanspaul Johansen, øh, det er at de tyskere, eller de tyskindede danskere i Sønderjylland, de har jo også deres skikker traditioner. De holder jo tæt på. Det højeste punkt i Sønderjylland, det er et holddrag, der hedder Knivsbjerg, som, øh, som ligger ikke så langt fra Åben Rå. Ja, 10 km nået for Åben Rå, og, øh, og du har jo været, der skriver du også i din bog for første gang, det er også i et meget moden alder, fordi det er ikke et sted, hvor man skal sige ikke tysksindet øh, opholder sig. Hvorfor ikke? Altså, jeg tror, at men ved Skelven, vil jeg sige, jeg kom der for første gang, for en 5-6 år siden, da, da jeg var ved at skrive den her bog, men altså, da jeg var barn, var det utænkeligt, at vi kom hos hinanden. Altså, danskerne havde det der øh, store, overdimensionerede forsamlingshus, der hedder Folkehjem, som ligger i åben Og tyskerne havde øh, købt et område omkring Sønderlands største punkt, øh, som hedder Knøbsbjerg, som stadigvæk er et samlingspunkt øh, for, øh, for det tyske mindretal. Hvor de havde bygget et stort øh, Knøbsbjerg-monument med en, en ret stor statue af Bismarck. Øh, den er så fjernet, da, da, da, da, da, altså, da genforeningen kom. Men der stod stadig et monument. Der stod stadig et monument, Indtil ja. nogle augustdage i 1945, så blev det bortsprængt af ukendte gerningsmænd. De ja. fleste gætter på danske sabotører eller modstandsfolk fra Sønderjylland. Som, som, men det er jo stadig, som du siger, et, et sted, hvor, hvor tysk tysksindede mødes. Og ja. jeg tror faktisk, at her om sommeren her i juli måned faktisk har nogle dage, hvor de, hvor de forsamles. Ja, ja. Men nazificeringen af Tyskland i 30'erne, det skete jo med datidens effektive virkemidler, blandt andet med ikke-ueffende slagsange, der dog havde et meget hadefuldt indhold, vendt mod Weimar-republikens svage demokrati, og som faktisk ikke nogen som helst tvivl om, hvad man havde i scene at gøre med jøder og politiske modstandere. Her er for eksempel øh, den berøgtede sidst i Osten- Das morgenrot, som SA-bøllerne skrålede i gaderne, mens de slog løs på deres politiske modstander. Og senere hen, så øh, blev den faktisk øh, et pausesignal for Radio Berlin. Folket til våben, folks angevær, skråler nazisterne her i den her øh, slagsang fra, fra 30'erne. Nazificeringen af store dele af det tyske mindretal. Hvordan skete det? Og hvor stor en andel øh, af de tysksindede danskere øh, tilsluttede sig nazismen? Og hvem var de øget? Øhm, altså, når de gjorde det, var det jo for de fleste vedkommende, fordi øh, de ønskede at komme hjem til Tyskland, som, som vi lige har snakket om. Og de regnede med, at den eneste, der kunne sørge for, at det skete, øh, det var Hitler. Altså, Hitler var i deres øjne en, en frelser. Vi er jo længe før øh, den periode, hvor, hvor man begyndte at udrydde mennesker og så videre de var godt nok øh, voldtige. Var, var voldsomme, men, øh, men altså sønder, de tyske sønderjyderes øh, tilslutning til øh, nazistpartiet, det gjorde de jo et ret stort tal, øh, var i meget høj grad begrundet med, at de regnede med, at nu kom de så hjem. Det var genvejen, så måtte man købe hele pakken. Er det sådan, vi siger? Eller var de alle sammen... Øh, eller? Alt for mange af dem, det kan vi jo roligt blive enige om, øh, købte nazismens præmisser, jødeudryddelse, yeah, udryddelse oh, yeah. af, alle, af alle modstandere. Det jeg også tænker på, det er jo, at det, danske, det tyske mindretal i Danmark øh, var jo ikke de eneste, som krævede Heimens Reich. Altså, vi kan jo se i 30'erne øh, for eksempel Sudet-områderne i, i, i Tjekkoslovakiet, hvor der boede 3 millioner tyskere, der var selvfølgelig Alsace-Lorraine eller Alsace-Lothring i Nordfrankrig. Der var selvfølgelig æ, Danzig, stor tysk befolkning i, ja. i fristaden. Æ, der var Memel helt over ved, ved, ved, ved Litauen. Altså Der var forskellige områder, hvor man krævede at komme af Heimens rejse. Ja. Det, det, det vil, er, er det det, der er simpelthen drivkraften? Eller hvad? Ja, det mener jeg, det er i høj grad. Men, øh, men altså, de fik jo bare ikke noget ud af det. Der skete jo ingenting. Altså Hitler var jo ikke interesseret Uh, af I Møller, den ene af lederne af det tyske nazistparti... En fra Grossten? Ja. Uh, han gjorde alt, hvad han kunne, for at det skete. Men der kommer ikke noget ud af det. Altså Hitler var ikke interesseret. Og den anden mulighed, det kunne så have været, at uh, den, uh, lederen af det danske nazistparti, Fritz Clausen, kunne, komme, kunne lave det samme nummer, som nazisterne i Norge havde lavet at komme ind i den danske regering. Da Hitler havde øh, mødt Fritz Clausen, øh, så så han ikke noget potentiale i, i ham som, øh, som politiker. Så. Og Jens Møller, som jo sad i Folketinget, skal vi lige huske at sige, han var jo leder af det, der hedder NSDAP-N ja. for Nordslesvig, altså et, det tyske nazipartis afdeling i Nordslesvig, altså i Sydjylland. Øhm, og han havde jo så oplevet Hitler i, ved en og han havde været til lægekongress i Berlin i 1933, og var blevet meget begejstret for Hitler, og skyndte sig hjem og involverede sig i, i, i, i, i nazistisk politik øh, i, i Sønderjylland. Men han, han kommer jo faktisk til, til Folketing indtil 1943, hvor de faktisk ikke øh, opstiller altså de tysk-senede altså tysk nazister ja, i, ja. I, i, i Sønderjylland. For vi skal være klar over, at der er faktisk mange forskellige nazister. Der er danske nazister, og så har vi. Øh, tyske nazister, som tilfældigvis bor i Sønderjylland. Ja. Og det er jo forskellen. Ja. De bliver rekrutteret ret bredt, må man sige. Altså, mine gamle skolekammeraters fædre øh, var medlem af det der parti. Men det var altså det højere borgerskab. hvis I den ene var, var bandet som direktør i den tyske bank, øh, Kreditbanken. Øhm, og jeg tror, ingen ville have mistænkt for at øh, gå ind for øh, hverken folkemord eller udrydelser af jøder eller noget i den retning. Men, men ikke at stå der tilsluttede han sig helt øh, energisk bevægelsen og, og, lige fra begyndelsen. Og det vil sige, at for dem her, så går man ind i de nazistiske organisationer, ligesom man gør i det egentlige Tyskland. Altså, det er de samme mennesker, der i virkeligheden går ind i det. Altså, det er, som du siger, det er borgerskabet, yeah. der pludselig abonnerer på det her. Yeah. Og det er jo det, som, øh, jeg tror, det er Joachim Fest, som, øh, som skriver, at øh, nazisternes overtagelse, det er jo sådan set en kapitulation i det tyske borgerskab, som simpelthen ikke har noget at stå op imod det her. Altså, man går simpelthen ind i yeah. det her organisationer. Ja, og det er først efter krigen, at det går op for dem. Måske især den ældre generation at Hitler har bedraget dem. Uvus bedste siger, er han du ansat betragtende som mand. Han har løjet for os. Han har bedraget os. Ja. Men hvem er de ellers? Øh, Jens Møller, dyrlæge. Hvem, hvem er det ellers for nogle du siger det er borgerskabet? Er du også hvad skal man sige, landmænd? Er det, er det alle? Det er også, det er også landmænd. Hvilke landmænd er jo, er jo med i øh, kampen om jorden ikke? på den tyske side hvis de er tyskere, og så er der selvfølgelig øh, så er der unge mennesker, som øh, de eksisterer til en tid. Dem, der søger eventyret ved at melde sig til øh, de forskellige korps, der øh, bekæmper. Og, bare, og meget tidligt går de jo sådan set ind i, i, og melder sig til værnemagten også. Ja, altså øh, det gør de. Og, og, og hvilken SS øh, melder de sig til for at bekæmpe russere på Østfronten? Ikke? Der var en kraftig antikommunismen i 30'erne og 40'erne. Du lytter til Hitlers asenøger på Radio 24-7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. I dag har vi besøg af Hans Bolle Johansen, som er forfatter til bogen Danskerpark og Tyskerpark. de danske og de tyske i Sønderjylland, og hvordan vi hver for sig oplevede krigen, der er udkommet på forlaget Kølendal. Og, øh, og vi beskæftiger os med natificeringen af det tyske mindretal, hvor man jo havde krav om at komme hjem til riget. Øh, Heimens Reich, øh, efter man jo af skabens ugunst øh, og efter afstemningen i 1920, var havnet i Danmark. Og øh, nu ser man så muligheden for, at, at Tyskland, som jo er i gang med at starte en krig, og i har indlæmmet rigtig mange andre områder, hvor der har været øh, måske et tysk flertal, tysk mindretal i rige, så har man forhåbning om, at det også sker med Sønderjylland. Det kommer aldrig til at ske. Men den 9. april, øh, der ruller tyskerne hen over grænsen, øh, og der står jo, der står jo mindretallet. Øh, og hvad, hvordan reagerer de? Han spurgte Johansson. Ja, det er jo noget af det, der har øh, chokeret øh, i, i min bog, kan jeg, kan jeg se på nogle af reaktionerne, at øh, vi, får den, vi er vant til at regne med, at den 9. april er et chok i Danmark, fordi vi bliver besat af en fremmed magt, ikke? Men øh, jeg citerer øh, Uwe, øh, min gamle skolekammerat, øh, som er så meget malende, beskriver, hvordan det var en glædelig begivenhed i hans familie. Øh, nu sker der endelig noget, ikke? Og nu er der tændt et håb om, at de kan komme tilbage til, øh, til Tyskland. Altså, det er, jo, det er jo krænkende, må man sige, øh, for, for danskerne. Og, og jeg har også et billede i bogen, hvor, hvor man ser, hvordan øh, især tyske kvinder... Øh, modtager de tyske soldater med glædelige smil i på ansigterne og, og håndslag til dem. Der er også, findes også et billede, hvor man ser øh, unge tyskseende i uniform, når der svarer til det, gå med trummer og, og foran de tyske soldater, som, som kommer ind. Øh, altså, man hilser dem jo velkommen. Altså, med sådan en, en hylst. Øh, det sker jo også. Og der står vel også nogen og viser vej og, ja, og klapper og så videre. Ja, ja, der... Der var en helt fanekommando med, med alt, hvad der hører til. Med trompeter og, og især uh, trommer, ikke? Jo. Hvor nogle af uh, lederne af uh, de nazistiske partier, uh, især mellemlederne, var det vel nok, uh, går i spidsen for det der uh, meget beslutsomme korps. Altså senere, senere på dagen altså rykker ud. Den 1. april, ja, rykker ud med nogle meget ubehagelige aktioner imod øh, ocean, og Altså nu synes de, at nu vil de godt lige vise fanen ikke, over for, for danskerne, og, og gå altså korporligt til værks. Og hvordan hjælper mindretallet ellers den tyske værnemagt og besættelsesmagt? Det sker jo ved, at, øh, at det er meget svært at være saboteur øh, i sådan noget land. De stikker simpelthen? Øh... Ja, der er eksempel på, altså en, en sabotage, som fandt sted mod en øh, maskinfabrik i Åbenhavn, blev... Øhm, Kallesens Maskinfabrik. Kallisens maskinfabrik. Ja. Den blev varetaget, at der var ikke, der var ikke sabotører nok i byen øh, til så stor en opgave, så der kom nogen udefra, nogle fra Vart og nogen fra København. Holger Danske er det faktisk. Ja, ja. det er rigtigt. De kom, de kom med toget, ikke? Og de har sikkert været ret synlige, kunne man forestille sig med de der kufferter, de, hvor de kom med sprængstof, de talte en anden et andet sprog, end vi var vant til at høre i sådan land. De var synlige i gadebilledet. Meget synlige. Så indleverede de sig ude øh, ved noget, der næsten symbolsk og styrt om. Og der lå øh, og ligger øh, en kro, der hedder Søløst, som var beboet af øh, en tysk-sendet øh, Og hun angav dem simpelthen, sabotørerne. Øh, også fordi de havde ikke fået. Sprengstof nok, de skulle bare noget mere i Kolding, tror jeg, det var. Og det udsatte dem jo yderligere. Men i hvert fald, altså hun angav dem, og en del af dem blev sendt til Tyskland, og mange af dem kom aldrig tilbage igen. Men kan vi generalisere og sige, at uh, hvor stor en del af det tyske mindretal uh, samarbejdede med, med, med besættelsesmagten? Altså, der var vel også nogen, der holdt sig ud af det der? Altså, men jeg kan da ikke tro, at samtlige tysksindede var nazister. Altså nej, nej, der var nogen, der holdt sig udenfor. Øh, det, det er det helt sikkert. Men der er ingen tvivl om, at det har været svært at holde sig udenfor. Ikke? Der blev lagt meget pres på dem. Øh, så, øhm... En af de steder, hvor man nu kunne markere en vis forskel, det var øh, for eksempel Alsang. For eksempel, i hele Danmark under besættelsestiden, der sang man med, med Axel blandt andet, og i Danmark er følt født på Alsangsdævne, og stort set over hele landet, også i Og tyskerne, de sang også, men det var nogle lidt andre sange. We yeah. yeah. Befiel via folken dir lyder omkvædet i den her sang, der, hed, fra, der hedder fra Finland bis zum Schwarzen mere, eller Ruslands Lied. Og det var en af de sange, man sang i, i 1941, hvor det gik ud over stæberne, de russiske stæber, øh, med Hitlers operation Barbarossa. Og der var... Alt for mange blandt de tysksendede danskere, der var helt enige i det her øh, omkvæd fyrebefil via folken er på det her tidspunkt, hvor det også går ret godt på, på fronterne, må man sige. Tyskerne de kontrollerer et område fra Finland og ned til det sorte hav. Og man hører næppe så meget om de øh, folkemord, der så pågår allerede på det her tidspunkt, langs med den her front på civilbefolkningen og på sovjetiske soldater. Øh, du nævner den her sang fra Finland, som Svartzen mere. Det er, en, det er sådan en sang, man skråder med på øh, hjemme i de tyske hjem, hvor man måske også har radioen indstillet på, på de tyske kanaler. Ja, det, er sådan, sådan, øh, det siger de, at det var sådan, øh, at Uwe, Uwe lærte dem, af sin mormor var det, øh, som havde god sans for, for tyske sange. Og jeg ved ikke, at nu er han så, ja, så en lille dreng på det der tidspunkt, øh, men han, han fortæller, at han, han lærte de der sange uden. Altså, de har været gængse i, i miljøet. Mindretallet har jo også en, en avis, som jo øh, er natificeret også ret tidligt. Øhm, og der har de en skribent, der hedder Asmus von der Heide. Det er sådan set et pseudonym for, for øh, en, en herre, der hedder Asmus Wilhelm Jørgensen. Og øh, han skriver nogle ret kraftige ledere i de her hjemme tyske organer, Nordslæsvisker Zeitung og Junge Front. Han er en, en propagandist, øh, og det gør han, synes at allerede ret tidligt. Han har et øh, tysk pas, skal vi lige understrege. Men øh, Asmus von der Heide, hvad er han for en? Jamen, altså, han er en, sådan set en karakteristisk gikkelse øh, i sådan en, en situation, hvor, øh, hvor systemerne bryder sammen. Ikke Der kommer nogle mennesker ind på øh, hvad skal vi sige, magtfulde positioner, øh, som ellers ikke ville være kommet ind til nogen steder under omstændigheder. Altså han var skolelærer og øh, viste sig altså at have et stort øh, polemisk talent øh, og udfoldede sin kreativitet ved at svine navngivende danskere til. Men og det, øh, det er noget af det der sker i, i sådan en situation der, at magtsyge, magtsyge mennesker øh, får for meget magt. Øh, altså det gælder mange steder i samfundet. Også dem, der altså øh, regner rundt og, og, og, og, ja, og kommer øh, kommer i, i, i brønden, ikke? Øh, og øh, forfølger øh, altså almindelige mennesker. Øh, tiltager sig en, en, en magt, som ellers... Øh, tilhører øh, myndighederne. En af de ting, som, øh, hvor, hvor man kan sige, at, at, at, at, at det tyske mindretal ligesom, øh, viser deres magt og indflydelse, det er jo den sag, der hedder Rosent-sagen. Øh, det handler om en, en, en dansk lærer øh, på en... Øh, øh, kan du forklare, hvad, hvad sagen går ud på? Ja, altså Rosent-sagen bliver, bliver næsten lige så principielt som, som Stolli-sagen. Uh, altså det var en, en lærer på Umor, en uh, lektor på Umor Statsskole, som havde aflyttet uh, en udsendelse uh, med Hitler, en af Hitlers store propagandataler. var i 1936, tror jeg uh, og dagen efter kommer han til at tale med en af sine elever om den der tale og han kommer til at sige, at det var jo en samling gadedrenge ja, altså man, det ja, man hørte i radioen, ikke? Uh, og det Ja, det blev så øh, hørt, selvfølgelig. Og Rosent, det hedder, det er nærens navn her. Det er nærens navn, ja. Altså, det var der så en, der overhørte. En fra det tyske mindretal, der overhørte det, der så indberettede det til øh, ledelsen. Og det, det er jo før besættelsen, skal vi understrege. Det før ja. men, men det er stadigvæk på et tidspunkt, hvor man virkelig går med, med, med, med som grø, katten om den varme grød i forhold til tyskerne, i hvert fald indsigt fra, fra, med danske ordning. Ja, det var det, ja. altså. Øh, hvad sker der så? Ja, øh, han bliver øh, han bliver indkaldt ja, altså i første omgang øh, sker det i EF ikke så meget øhm, altså han, han bliver ved med at være han bliver ved med at være lærer ved skolen men da krigen så kommer der mener øh, tyskerne at nu er tiden inde til at få ham smidt ud af, af Sundøland det var det der var var planen ikke og det er derved, den bliver principielt fordi nu skal de så vise altså den der Høbelmagt, han har sagt, ikke? Øh, fordi det er ikke, altså, den er ikke... den er ikke særlig autoriseret. Når vi kommer noget ned i graderne i sådan et, et hierarki der, ikke? Så bliver det nogle, nogle specielle, voldsomme mennesker. De, de overfaldt ham også faktisk korporelt mm. Og øh, krævede... Og, altså politisk set... Øh, det var så hans Møller, der øh, krævede på højeste sted, at han blev smidt ud af landsdelen. Og... Jamen, der var vi sådan set så, så svage, kan man sige, øh, over for tyskerne på det tidspunkt, at han blev indkaldt til øh, skideballe i ministeriet. Øh, det blev betydet ham, altså, øh, det ville nok være en god idé at søge en anden stilling uden for landsdelen. Så der er simpelthen et pres der. Ly Lykkedes det for ham at... Øh, ly det for dem at få ham væk, så? Nej, det gjorde det så ikke. Ja, det, var, det var der altså, efter al sandsynlighed, helt materielle grunde til, så skulle han have solgt sit hus, og det ville han kun kunne gøre med et, et, at gå, komme ud af med en meget stor gæld. Så, så det gjorde han ikke. Men, øh, men de, de, får, de får anstalter og demonstrationer, og der blev så også hætset i de der uh, tyske hætser, ja, øh, aviser. Og det er ja. så blandt andet Asmus von der Heide, der er eksponent for det. Ja, det, det. Øhm, Asmus, von, Asmus von der Heide, han blev så senere hen, øh, han følte så syd for grænsen og ændrer som med at være lokalpolitiker øh, ja. i, i 50'erne. Ja, altså eftersom han var øh, tysk statsborger, blev han, blev han hældt ud af landet, smidt ud af landet. Men der er jo også et uniformeret korps, altså de tyske, øh, <coughs> tyskerne har jo en række uniformerede korps, øh, blandt andet SK, øh, Slesvigse Kammeratschaft. Hvad, hvad er det for et korps? Det går helt tilbage til 30'erne. Begyndelsen af 30'erne begyndte som et, øh, altså kammeratligt uniformeret <laughs> uniformeret kammerat i være men øh, ændrede selvfølgelig karakter, da krigen kom. Et paramilitært korps, øh, som kom op på øh, 1.500 mand, de kaldte sig selv øh, for mindretallets kompromilløse elite, og danskerne, øh, den danske vis øh, kaldte dem, sagde, at man måtte kalde dem en borgerkrig her. Der findes jo også andre korpser, der er noget, der hedder senere hen i krigen, side-frivillige og self Hvad er det for nogle korps? Ja, det var, det var nogen, der blev oprettet, altså øh, som du siger, øh, da krigen var kommet altså fra 43, 40, januar 43. 40, øh, det, er, det har man kaldt øh, forskellige ting. Det er også et uniformeret korps, som man øh, kunne melde sig til. Man bliver opfordret til at melde sig til. Meningen var, at de skulle kæmpe sammen med den tyske her, i tilfælde af en allieret invasion. De kalder det selv hjemværende, ikke? Under Aarhus-Oppgøret de det. Så de, at vi har bare været med i Men altså, de fik militærtræning en gang om ugen. De bar tyske militæruniformer. De var bevæbnede, havde skydeøvelser. Og styrken var på en 1500-mand. Det har været nogenlunde de samme folk i virkeligheden, som, som SK. Altså... Kammeratschaftet der. Og det, det er sådan noget, man kan, et paramilitært kort, man kunne sammenligne med SA. Ja, det kan man. Godt. Man værger jo også til både SA og til Værnemagten. I, I hvor stort omfang er det jo øh, ikke? Er det op mod 750 øh, tysk-søndede tys danskere, som sit, øh, mister livet i anden verdenskrig? Altså, det er, jo, det er jo ret mange, der mener ja. altså, det ikke? Jo, det er det. Det er det. Øhm, altså, der var i alt, var der, øh, så vidt jeg husker, 12.000 12 danske, altså fra hele landet, der meldte sig, prøvede at melde sig, til hvafn SS. Øhm, frikorps? Ja. Ja, ikke Frikorps Danmark, men, men hvafn SS. Øh, og der var 6.000, der blev optaget. Ud af de 6.000, var de 1.500, fra det tyske mindretal. Så det var sådan set forholdsvis... Temmelig mange, ikke? Og er, de, øh, er dem falder... Fordi det er cirka en fjerdedel i virkeligheden. Ja. Der var 600, der meldte sig til Vemart. Til det ud over. Ja. Og så var der jo altså frikopst af Danmark. Det er en anden historie, ikke? Fordi det var danskere, øh, der meldte sig til, øh, til krigen, ikke? Og det er specielt med henblik på at, at bekæmpe russerne på Østfronten. Men de andre her... Øh, Altså tysk, de meldte meldte sig jo ikke, meldte sig jo ikke til frigivelse Danmark, de meldte sig til til væffende SS. Men krisflugten vender øh, jo, øh, og så øh, sker der jo det, at rigtig rigtig mange øh, krisflugtning fra de tyske østlige områder, østprøjen blandt andet, øh, de kommer jo simpelthen, simpelthen til Danmark øh, i skibe og både. Og, øh, og der er der måske en, en positiv historie at fortælle om det tyske jo som faktisk øh, modtog rigtig mange af de her øh, krigsflygtninge, hvor man i det Danmark ikke havde særlig meget til års øh, for de her tiske, tyske krigsflygtninge. Og det prægede også en by som Åbro. Hvordan? Ja, det prægede meget. Altså Åbro øh, modtog 5.000 flygtninger ud af en befolkning på 12.000. Så det var en, en forøgelse på næsten 50 procent, ikke? Og der, der pågår jo stadigvæk en, en diskussion om, om vi øh, behandlede dem ordentligt, øh, de der øh, flygtninge. Øh, der tror jeg, man må sige, at øh, altså, PH for eksempel rykkede ud med en voldsom kritik af øh, det, han så øh, i kløvermarken. Der var en altså, stor... Poul Henningsen? Poul Henningsen, ja. Det er klart, at det er ikke er et problem, løst, for at sige det mildt, at modtage 250.000 flygtninge i løbet af tre måneder, som Danmark gjorde, altså i, fra februar til, til maj eller april 45. Så det er klart, at det har ikke været idyll øh, hele vejen igennem, for at sige det mildt, og der var, der var mange børn, der døde og så videre. men altså, hvem der skal kritiseres? Men man åbnede jo hjem, men, øh, men skolerne blev midlertidig lukket. Øh, altså, man, man, man, man gjorde faktisk en stor indsats blandt det tyske mindretal. især det tyske mindretal for faktisk at få en for mange af de her mennesker. Ja, det er også derfor, jeg mener, at man, man bliver nødt til at øh, altså betragte tilstandene, altså flygtningens forhold i Sønderjylland, på en anden måde end i det øvrige land. Fordi øh, i Sønderjylland blev en fjerdedel in kvarteret øh, hos privat ikke altså uvehad uvesfamilie havde, havde en familie bon så bland og øhm, det er det i sammenligneligt med med det der sker i det ødeland desuden talte de jo den også det fører hovedkvarter virt gemeldet at unser führer Adolf Hitler heute eftermiddag in seinem befehlstand i der reichskanzlei bis zum letzten atemzuge Gegen ist. og det vi hører her, det er den tyske radio, der melder, at Adolf øh, Hitler han er faldet for Tyskland. Øhm, han har så begået selvmord, og det fortæller man så ikke lige her i, i radioen på det her tidspunkt. Øhm, nu, nu nærmer vi også timen, hvor, hvor der kommer en regnskab at gøre op. Øhm, der er et retsopgør, øhm, og der er et opgør med den her nazistiske del, store nazistiske, nazistiske del af mindreoptalet. Hvordan blev de straffet? Det var, ikke, det, det var ikke strafbart at være medlem af Sidspartyden, men det var strafbart at have deltaget i at være tegnsfrejelig, altså det der paramilitær korps, øh, blev straffet med. Øh, man havde oprindeligt regnet med, at det skulle være fire års fængsel, men det blev i praksis øh, ikke mere end halvandet, øh, halvandet år. Der var dels de, dem i de paramilitær korps, øh, der blev straffet, og så i øvrigt dem, der kom hjem fra krigstjenesten på Østfronten, de blev også sat i forholdslejren og fik en dom. Og så øh, værnemagerne, altså dem, der havde arbejdet for tyskerne, øh, og øh, altså, u på urimelig vis havde øh, tjent penge på det. Det som i det øvrige Danmark, kan man sige. Men her har vi jo også, at, øh, at der er tjenestemænd. Der er, er tysksindede tjenestemænd, der bliver afskedet, det melder til din bog flere eksempler af. Der er konfiskation af tysk ejendom. Altså, man går lidt hårdere til værks, gør man ikke, i forhold til øh, et, et retsopgøret med tysk. Og måske øh, vil man i det tyske mindretal, det er det nok, det fornemmer man ved læsning af din bog, at der er en, der er en, øh, en, en, en, en klar en, en opfattelse af, at, at der er et hævnmotiv fra... Fra, fra Danmark mod øh, det tyske mindretal. Det er ikke rigtigt? Jo, altså, de, øh, de har selvfølgelig også haft øh, næsen øh, særlig langt fremme, ikke? Øh, og det er klart, at der kom en lov om konfiskation af tysk og japansk grændom. Det var mest tysk, øh, der blev konfiskeret. Øh, og det skabte selvfølgelig øh, bitterhed. Øh, og det gjorde man faktisk. at øh, det var sådan set temmelig meget, meget jord afskedelser af tjenestemænd, øh, afs ja, altså, jeg sagde lige, at det var ikke forbudt, at det var ikke strafbart at have været medlem af øh, nazistpartiet, men hvis man samtidig har været tjenestemand, så kunne man strafes for det. Du taler om noget, der hedder forhusmentalitet, som skulle være en særlig mentalitet blandt de her mange af de her tysksindede, der der endte i den her øh, lejre og sad der øh, nogle måneder øh, og halve og hele år. Hvad hva, hva, hva, går den ud på? Ja, altså forholdsmentaliteten, det er sådan set en måde at kanalisere øh, den der bitterhed øh, over øh, retsopgøret øh, ind i en, øh, altså en, en, en enighed om, at det var et... Øh, uretfærdigt retsopgør. Der opstod, altså eftersom der blev øh, arresteret vældig mange, så, så kendte man jo mange af dem. Det var, der var arresteret, og vi var, var på stue, lå på stue sammen med nogen, de kendte i forvejen. Så der var sådan set, øh, altså en del hygge forbundet med det, øh, og øh, også, og, men det var også, øh, det var så også, øh, altså den gruppe, man omgikkes, øh, da man kom ud igen, og det, man var blevet enige om, det, man selvfølgelig har talt meget om, mens jeg var dernede, det var jo, altså, hvorfor sidder vi egentlig her? Vi har jo et gøjnav, som det hedder på De havde ikke gjort noget. De havde ikke gjort noget, synes de selv. Og det var så basis for forholdsmentaliteten. Altså, hvis man bider sig fast i det, så er det meget svært at komme ud af den der vidderhed, ikke? Men der var jo også sådan en, du taler også om, en, en, en erindringsforskydelse, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer de jo tilbage igen, og samfundet fortsætter. Det tyske mindretal bliver demokratiseret, de, de, kommer ind, de, de starter en ny avis, de, mange af organisationen bliver drevet videre, men altså på nogle andre demokratiske vilkår, der, der bliver renset ud, kan man sige. Men der er stadigvæk, nævner du, en erindringsforskydelse hos krigsgenerationen. Hvad mener du med det? Det har, været, det har været svært for dem, der selv oplevede dem der selv sad i forholdslejren, at øh, sådan set at ændre holdning noget videre øh, efter krigen. Men spørgsmålet er så, øh, hvad sker der i næste generation? Ikke? Altså, lykkes det, hvad nogen af fædrene ønsker, at øh, viderebringe den der bitterhed til den næste generation? Eller øh, fortoner det sig? Og hvad, og hvad er konklusionen? Ja, altså, i dag må man nok sige, at jeg er fortonet sig, men der, jeg tror, det er grunden til, at der skulle gå så mange år, før vi begyndte at tale om det. Det var, at den generation, der havde oplevet det, skulle uddøbe. Så kan sønderne sådan set bedre altså, relativere øh, det der. Og en af dine pointer er jo, at vi ikke har noget sindelagskontrol. I, I dag kan man jo føle sig, som man vil. Dansk, tysk, det spiller ingen rolle på begge sider af grænserne. Og det har specielt berlin bolderklæringen fra 1955, eller den aftale mellem Danmark og Forbundsrepubliken, øh, gjort, at, øh, at vi, de her ting, den her, den, det her skisma imellem øh, dansk-sindet og tysk-sindet, ja, det eksisterer stadigvæk, men det foregår på langt, langt fredeligere vilkår. Ja, man laver ikke statistik over, hvem der har hvilket af. Derfor kan det være svært at vide, hvor mange der er af hver slags. Ikke? Og det er også grund til, at man kan have øh, tysktalende elever i danske skoler i Sles. Man er ikke lov til at spørge om deres indlag. Man skal bare acceptere, at de kommer ind. Jeg har spurgt gymnasieelever på, på, på det danske og det tyske gymnasium i Oppenå. Altså, hvordan har I det med det? Og det er helt tydeligt, at øh, det har fortonet sig voldsomt. Tak til dig, Hans Johansen. Du er forfatter til bogen danske Park og Park. De Danske og de tyske Sønderjyllander, hvordan de hver for sig oplevede krigen. Den her udgave af Hitlers Æsler er slut. I teknikken sad Nikolaj Kirk. Jeg selv hedder Jarl Kordua, og alle programmer i serien kan podcastes via Radio 24.7's hjemmeside www.radio24.7. Rev247.dk. Vi slutter med en decideret tysk landpleje fra 40'erne, som utvivlsomt også er blevet nødnet i mange hjemme-tyske hjem. Es geht alles vor es geht alles bay, med den tyske sang med det danske kunstner efternavn Lale Andersen. Tak for i dag. den i der soldat Die Wolken am Tiefe, sie ziehen ja alle zur Heimat dahin. Und sein Herz, das denkt ganz still für sich, dahin ziehe einmal auch ich. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder einmal. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei, doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorbei, es geht alles vorbei. Und als sie voll Sehnsucht ihn rief, da schrieb er ihr gleich einen Brief, liebe Hanne Du lüttert zu Radio 247. Om lidt er der nyheder. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aukla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.